Ya ayuhanna su'budu rabbakumu alladhi khalakakum waladhi na min kabalikum laalakum tatakun. Enyi watu muwabuduni mula wenu mlezi aliku mbeni nyinyi na wale wakabla yenu الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي fa akhraj bihi min athmarati rizqan lakum fala taj'alulillahi andada fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun am ba'e amkufayni hi ardhi kuwa kama tandiko na bingu kama pa Na akaterimshamaji kutoka mbinguni, na kwayo akatoa matunda ya we rizikizenu. Basi msimfanyizie mwenyezi mungu wa na hali njini mnajua. Wa in kuntum fi raibim mima nazalna ala abadina, fa atu bisurati mimithlihi, wada'u shuhada'akum. Wada'u shuhada'akum min duni Allah in kuntum sadiqin Na ikiwa mnashaka kwa haa yotu lio mteremshi ya wetu Basile teni sura moja ya mfano wake Na muwaiti mashahidi wenu badala mwenyezi mungu Ikiwa mnasema kweli فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة uعدat للكافرين Naam kitofanya na wala hamtofanya kamwe Basi wogopeni moto ambao kunizaki ni watu na mawe Waliwa andaliwa hao wanaukanumusha Wabashiril-ladin amanu wa amalussalihat, an lham jannah tajri min tahtha al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 Na wabashiriye walio amini na wakati ndamema Wamba watapata mabustani ya pitayo yake Kila watakopewa matunda humo Watasema haya ndiyo kama tuliopewa mbele Na wataletewa matunda ya Na humo watapua na wake walio takasika Na wawo humo watadumu Inna Allah la yastahi ai يَضْرِبُ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن ربهم وأما الذين كفروا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا إِرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَأَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ Hakika mwenyezi mungu haoni haya kutuwa mfano hata wambu na ulio wa zaidi yake. Ama wale walio amini hujua ya kwamba hiyo ni haki iliotoka kumula wa omlezi. Lakini wale walio kufuru husema, ninini analokusudia mwenyezi mungu kwa mfano huu? Kwa mfano huu huapoteza wengi na hua wa wengi, lakini hawapotezi ila wale wapotovu. Al-ladin yang mengucuhkan agama Allah dari bagaimanakah dia dan mereka yang mengabaikan apa yang Allah perintahkan, ya Allah, ya Allah, Muncul dan menyusahkan orang lain. Mereka yang berbuat jahat dan menghina orang lain. Mereka yang berbuat jahat dan menghina orang lain. Mereka yang berbuat jahat dan menghina orang lain. Mereka Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa thumma yumituukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un VIP mnamkanusha Mwenyezi Mungu na hali mliku waafu akakufufueni kisha atakufisheni tena atakufufueni kisha kwake mtarejeshwa Hwaal Latihi, Xalqal Kum Ma Fi ardi Arz Jami'an, Thum Mas Tawa'il Al Sama'if Sawa'un Saba' Al Sama'wat, Wahwa B Shayin Alim. Tena Agazi Eleke Ambingu. Na akazifanya mbingu saba, na endie mjuzi wa kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Enyi watu, muabudu ni mula wenu mlezi, alikuanzeni, haka kuumbeni, haka kama alivyoumba waliokutangulieni. Kwa naye ndiye muumba wa kila kitu. Haya ni hivyo ili mpate kuz tayarisha nafsi zenu na mzitengeneze kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na uangalizi wake. Kwa hivyo nafsi zenu zitahirike na zipate kuifuata haki na ziogope mwisho muovu. Ni yeye Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye aliyetandika ardhi kwa kudara yake. Na kai kunjua ili isahilike kwenu, kuweza kuikalia na kunufaika kwayo. Haka jialia juuienu mbingu zizo nyanyuka na sayari zake mfano wa jengo lilo jengo vilivyo. Na haka kuleteni njia za uhai na nema na ayo ni maji. Haliweaterimisha kutoka mbinguni. Haka ndio sababu ya kutuwa mimea na miti ya matunda ambayo mikuruzukuni faida yaki. Basi yaifai, baada ya haya, mkawaza kuwa mwenyezi mungu anawashirika, mkawabudu kama kumuabudu yeye. Kwa ni yeye hana mfano wake wala mshirika. Na njini kwa maumbile yenu, mnajua kwa yakini kuwa yeye hana mfano wala mshirika. Basi, msiaharibu maumbile haya. Katika haya hii, iposehemu ya kuonesha mujizwa kurani tukufu. Na ni kawuli yake mtukufu. Mbingu kama paa. Haya asingia juwa nabi asiejua kusoma. Ila kufunuwa mwenyezi mungu. Nao nikua. Mbingu kisayansi. Ni kila kilicho izunguka dunia pande zote. Na kukumu wote. Na kwa yote katika anga. Mpaka huko juu kabisa kwenye sayari nyingenezo. Zilizowenea. Zisio na mwisho. Zote hizo zinazunguka kwa mpango wa Na Na sisi tunapata ufukuto na mga wake. Nazo zinakuenda kwa nguvu ya mvutano kama smaku. Katika sehemu ya muanzo wa mbingu iliotuzunguka, lipo anga na kinga kama pa, na mianga inayothuru kutokana na hizo sayali. Na tabaka hizo, huachilia mianga yenyefaida tu, ndipo penye mawingu yalitayomvua. Na ikiwa mnashaka kuisadiki hii Qur'an, tunayo mteremshia mjia wetu Muhammad, Basi mnayo hoja ilio zahiri, itakubainishie ni haki. Jaribuni kuleta kama hizi za Qur'an katika fosihi waki, na hukumu zaki, na ilmu zaki, na uongo fuwake wote. Na muwaiti wataka ushuhudia kwamba, meleta mfano wake, mtake msaada kwao, na wala hamtu wapata. Na mashahidi hao ni mbali na mwenyezi mungu, kwani ni mwenyezi mungu anamunga mkono mjia wake kwa hichi kitabu chaki. Na namshuhudia kwa vitendo vyake. Haya ikiwa ni kweli nyinyi mnaitilia shaka hii Qur'an. Basi ikiwa hamtoweza kuleta mmoja ya mfano wa hizi za Qur'an na kabisa hamtoweza ya kwa nje yote. Kwani viumbe hawawezi hayo. Kwa Qur'an ni maneno ya Mumba. Basi wajibu wenu mziepuke sababu zitazokuletenii adhabu ya akhirah. Nayo ni moto ambao takuwa kunizake za kuashia ni hao makafir na masalamu yao. Moto huu umetengenezwa kwa ajili ya kuadhibu wa pinzani wa nyeinda. Ikiwa hizi ni athabu za waovu wa pinzani. Basi pepo ndiyo makawi wa umini. Waambia wenye kumuamini mwenyezi mungu na mtume wake na kitabu chake. Na waka haki bila ya kutia shaka wasiwasi Na waka vitendo vema waambie kabari ya kuafurahisha na kukunjua vifuwa vyao. Na ayo ni kuwa mwenyezi mungu amewaandalia mabustani yenye mazao ya pitayo mito chini ya miti yake na majumba yake. Kila mwenyezi mungu akiwaruzuku matunda ya hizo bustani wa husema haya yamefanana na yale tuliopewa kabla. Kwa ni matunda haya ya nashabihiana lakini ya nakitalifiana kwa utamu na latha. Na watakuwa nao humo pia wake waliokamilika waliosafi wasiokuwa na ila yoyote na katika pepo hii wataishi maisha milele wala hawatotoka humo mwenyezi mungu huwaletia mifano watu kueleza hakika ya mambo ya Livio Ju kwa kufananisha na vidudu vidogo na pia vitu fikubwa wasiwamini waliikeyeli hiyo mifano ya vidudu vidogo kama nzi na boi boi basi mwenyezi mungu alitakasika haoni aibu kama anavyo aibika watu kwa kuhonye haya. Hana lakumzuia asi wapi wajawake mfano wote au takao hata ukiwa mdogo vipi. Kwa hivyo ni sawa kabisa kupigia mfano wa mbu na kilio zaidi kuliko hivyo. Na waliwamini wa wanajua kuwa hii ni mifano na kuwa huu ni ukweli utokao kwa mwenyezi mungu. Ama waliokufuru hawapendi hayo na usema mwenyezi mungu Anataka nini kwa mfano huu? Na mfano kama huu, huu ni sababu ya kupotea wale wasiotafuta haki, wale hawaitaki. Na huu ni sababu ya kuwaungoa wenye kuwamini na kuitaka haki. Basi, hawapotei ila waasi wale okushapotea. Na hao wale okushapotea ni wale ambao wanevunja ahadi ya mwenyezi mungu. Na wao ndiyo wasioishika vilivyo ahadi ya mwenyezi mungu. Aliyo iweka katika nafsi zao tangu kuumbwa. Uwa mano la akili Yenye kutambua na yenye kunga mkono utume Na wakayakata yale alio yambrisha mwenyezi mungu ya umwe. Kama vile kuangalia jamaa Na kupendana na kutendiana mema Na kuonia na huruma watu kwa watu Na wakafanya fisadi katika inchi kwa mawoma ovu Na kuzua fitna na kuchochia vita na kuharibu majenzi Hao ndio yonye kuleta khasara kwa fisadi Kwa kufisiri kulka yao walioumbuanayo Na wakawagawa watu mapande mapande Balelea kuleta mapenzi Na kuoneana huruma kama inovyo stahiki Kwa vitendo vyao hivyo Watapata hisaya duniani Na athabu huko akira Hakika halienu inasajabisha Vipi mna kufuru Na wala hapana sababu ya yote Ya kutegemea wakatika kukufuru kwenu Ukiangalia halienu Utaona inakataa ukafiri huu Wala hamna udhuruot Kwa ninyinyi mlikuwa maiti Hamna uhai Haka kumbeni mwenyezi mungu Na haka kupene uhai na umbozuri Kisha ni yeye Atake kureje mwe maiti Baade ya kutimia wakati wenu Kisha takufufuweni mwe hai mara nyingine Kwa ajili ya hisabu na malipo Kisha mtarejea kwa ke. Wala hamwendi kwa mwingine ya Mtarejea Kwa ajili ya hisabu Na malipo kwa vitendovienu Mwenyezi mungu anepasa kwa budiwa na kutiiwa ndiye hali kufathilini. Haka umba kwa ajili ya manfa na faida yenu kila nema ilayopatika duniani. Kisha baadae, haka zele akaziumba mbingu, saba kwa mpango. Katika hayo, yapo mnawe yaona na msio yaona. Na mwenyezi mungu, hamevizunguka vitu vyote na anavijua vyote.